І випорхували понад дерева, обсідали хмаринки і летіли вслід за кларнетом, за його музикою, наївно і наперед радіючи, що на цей раз фельдфебель не посміє нас зрадити. Ми ж бо завжди об його просили і також погрожували. А він своє грав та грав, а коли змовкав, то ми знову побачили внизу землю, мабуть німецьку, і відчували неприязнь німецьких людей, які не мали охоти перемовитися з нами, будь словом і ми в сотий раз пересвідчувалися нещасні, що нас знову обдурено. Бо це була чужа земля, світило там чуже сонце, віяв там чужий вітер, і текли там чужі студенні води. Бо коли б Італія, то вона до нас би посміхалася, бо Італія викотила б нам настріч бочки з старим вином, бо в Італії вигравали б скрипки, бо Італія виспівувала б нам найкращі арії, бо в Італії чекають на наше кохання полки й прекрасні жінки. Бо Італія виплітала б для нас, якщо не лаврові, то, бодай, тернові вінки. Ми їх заслужили. А може, мої сеньори, поки ми проростали в українській землі білим весняним цвітом, Італія вмерла разом із нами? Горе нам! Збаламучені кларнетом, обдурені, щорнілі ми цілим своїм регіментом поверталися назад до цього лісу, що росте на піщаних горбах під Львовом. Хвості останнім плентався за нами фельдфебель Генріх з своїм фальшивим кларнетом. Йому теж було прикро, напевне, прикріше, ніж нам, бо внизу лежала його рідна земля. Фельдфебеля впізнавали рідні начебто люди, так, сеньори судів, пізнавали і здалека кричучи, обзивали його боягузом і зрадником, якого поміж собою не потребують, волали згині пропади. Своєю чергою ми маємо на нього зуб. Чи важко було б нам із ним порахувати, здарма, що ні в кого з нас немає ніякої стрільби? Ми його по-людськи пожаліли за те, що мусив від нас бокувати, що, причинений на самітність, він не приходив до нас на перекури. На кавалерські балачки Продівок із борделів Він не грав із нами в карти Не молився І не вмів співати по італійському То правда, сеньори судді Що на наш жаль До нього був прагматичний Ми ще мали надію Обдурюючи самих себе Що мелодія кларнета колись перестане звучати чужинно Облудливо І таке поведе нас до Італії Музика знає дорогу Одначе і у вояцьких душах уривається, як гнела дратва терпець. Досить, сеньоре судді, досить. Настав час знищити брехливий кларнет. Поколимо його на друзки. Вирвім його з горла язик. Насипаме в нього піску, годі. А той, фельдфебель, той нещасний Генріх. Що ж нам із ним чинити? Прогнати пріч? Але ж він і так мучений. А, сеньоре судді. Бог йому, суддя, найдесь там далі скніє на околицях нашого лісу. Без інструмента він залишиться тільки фельдфебелем, котрий боїться рідної землі. Чи як, кажете, сеньори судді? Цієї ночі я не став очікувати, поки запіють півні в нових котеджах на границі лісу, що росте на піщаних горбах. Непомітно, щоб не звертати на себе уваги, я висунувся на стежку І поплентався поволеньки додому На хвірці мене наздогнав вояк, що розмовляв нашою мовою Даремно пішли сеньоре романи, дорікнув він Наші сподівалися, що і ви промовите слово Я відповів, що я живий Не маю права вмішуватись у вирування, у колотнечу позагробного світу То царство мертвих ні так забагато дозволено і забагато відкрито. «Очевидно, маєте рацію», – погодився вояк. «Та гадаємо, іще навідаєтеся до нас, до вояцького Христа, поки сніг впаде», – спитав він. «На зиму ми засинаємо під снігом, в норах, у теплих дуплах, під опалим листям. Ми ж болюди з теплих країв. В Італії сніг майже не випадає». Мені нараз спало нагадку спитати, де він так вправно навчився розмовляти українською мовою. Він засміявся. Я ж бо сеньори романи напівукраїнець, моя мати італійка, а тато...